eta begira emango gara segidan. Han baitzaitugu, Christofa Rutzarena, egunon? Atxalioa no iana eta guztieri. Beraz, kondai guzu gaur goizetik eh, ba, segipen berezia eskintzen ari gira euskal irratuetan eta atxalde honetako pundua zer erran dezakegu une honetan badakigu, beraz, goizuntatik eh, espanyol polizia guneetara sartu dela eta batzuk bozkatzen segitzen dutela. Bai, eh, bakatua, eh, boz gora gairoen gatik jas eh, ongi entzun nahi du baina uretzeko mementu ontako pundu batean nahi behar da kondatu piskat goizetik galeen duzun bezala hau beraz, boz tontatik jonginen, eh, eskola bat nun eh, bozka lehku bezala baliazzen ziren eh, ikastetxeak eh, hemen, eta ja, jendia ja guzia jendiak pasatu zuen eh, beh, atxikitzen bozka lehkoa, poliziak ez ezteko, autetxuntziak ez ahtzeko, eta lasaitasun bat ean eh, iraganda. Eta ordu arte uh, goizeko bederatziak arte uh, gure lekoa nasteko uh, uh, poliziaren uh, diagerarik izan eta bederatzi honetan hor uh, e, e, ireki ahal izan zen beraz bozka lekoa, baina hainitz bat ziren eta hor uh, diakinda goizian zehar eta leku batzutan ere bederatziak hain zir, be, polizia joan leko leku aietarat eta uh, be, esia ere uh, igan genetik pasatu eta hor uh, bortxatu uh, arteak eta Autexuntien hartzeko egan nahi du eh, Barcelonan berian eh, girulikutan bederen Ez eh, dela kondatu ahal izan eta um, Autexuntziak arteak izan direlako Katalunian uh, orokozki ere bai eh, Polizia joan da nun uh, Puzdemontek, Junkerazek eta Furkadelek Beraz uh, bi uh, ab, presidentea ministro bat eta parlamentuko buruak bostbatzen uh, zuten Eta jana Autexuntziak hartu dituzte polizialen aktuazioa izan da Eta horroren budur erraitenan lagu izuntan pundu batekin gelitu ginen, ogoita emezohtzi uh, kolpatu izan zirela. Aratsa lehuntan jadanik pundu baten egiteko, izan dira lau egun ta, bost kolpatu poliziaren uh, ganik. Uh, Aldi oro uh, jenden, uh, jenden jagera lasaia izan da beti pagian, eta be, poliziak uh, be, bortizki uh, jo pasatzeko, eta zinez uh, bere nahiaren betetzeko, egan nahi du uh, manatu hautexuntzien uh, uh, ebasteko. Buru ere beste zenbaki baten emaiteko, pia lagiki kolpaturik izan dira, batek ere bekia galdu du eta bost lekuentzat uh, kondatzeko Katalunian 3 laudenak ireki dira hala ere hasika 1933a zehazta zehatza izaiteko eta ikusiko uh, ze, zebilan eginen egin lentuten, 8 urtiak hartze, baitira eta hemen giran Katalunia plazaan, han uh, plastiko etorvia di uh, Katalunia plazaan eta hemen izanen direi, kitalibuziak xarri soztion tatiko iti. Ala ere, azpimarratzen aldena da, Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak duten jarrera bortsitza azpimarragarria garria dena, ea izu agarriko irudiak ikusi ahal izan dira Bartzelonan eta ondoko herrietan. Bai, hori da, egia uh, hori irudiak argi izan uh, direla, eh, bortzitzi um, aizan da, polizian jakinez, bahian ere jarririk zirela jendiak, molde lasaian, Pasifikoan, helburua eh, zen bakitsuan, ez bortiskedirik erakustia eta hori mezua ongi pasatu da e, Gaitzeko antolakuntza ala ere bada hemen e, bai antolatzei lehenganik baita ere jendeen ganik zinez xaretua dela eta ongi antolatua eta zinez mezua pasatu zela eta horren e, proga ere horren lekuko goizuntan guk bizi izan duguna e, goizeko seionten agapatu dute e, be, kukuturik zen polizia batok hor behariteakoak beharietan eta ibiltzen zen bakarrik atxe mandute eta jardukite txar hau gaiteko horretzen denganik esku zartak dira txaloak eta txaloen a, azpian aterra da polizia hori agapaturik ekan poraz alam, bez zinez hori uh, da alde batetik bortizkeria, bez taletik be, uh, egin dela ikusiko zei balauratxo egin duten eta beste arazo bat antzidutan da interneten bidez ere goiz, atxal lehuntan polizia badiru di ez dela aizan goizuntan bezala bainan internet uh, piratatuak izan da, boska, lekuetan uh, behar da, segurtatu, beti pertsona batek ez zola bializ bozkatuko, bideko ez berdinetan. Eta horren egiteko, piratatuak edo akerrak uh, izan dira, servitzadoreak trafikatuak, piratatuak, eta berriz behar zuten antolatzaileak, uh, guenetik, berriz mozteko servitzadorea, berriz uh, ibiltzeko eta lantzatzeko, eta jabak ere, ukan dituzte gehien bat, ziber uh, trabakeran endugu aratsa lehuntan. Ederki Kristof Espimarratzen alda ere sustengu handia helaratzen ari zaiola Kataluniari eta hori nola bizi da hanca Barselonan ikusten ote duzue e kanpotik jasoten diren sustenguak Eh, Baxkatu boiana, ez zaitu tentzun zubera Sustengua, txu, Katalunia erantzat, sustengu ezberdinak jasotzen ari da eta Katalundan tarrak ikusten duzuen, nola jasaiten duten hori, nola bizi dute. Bai, su sustengua bada eta bon, bereziki hor egia, esare sozialetan, a, ageri dira bereziki Baina bon, nazioaketik bon, badakigo estatu batuek, jantziak ere auto indutela Espainiako gobernoaren sustengatzeko Altik, um, biarru izan ere, entzuten da, uh, nazioarteko begizatzaile bat, uh, alemana, eta horiek jende horiek nazioarteko uh, egiazatzailek eta, eta behatzailek, ez dute ulertzen, nolaz hori gertatzen alden poliziaren uh, aktuazio, aktuazio edo diagera edo parte hartzia edo hankax eh, hartzia ere horien olako holako eh, demokrazia batean, ez dela demokrazia bat Espainian, eh, diote eh, behatzaile horiek, beraz. Iritzer berdinaz biztanda, zer alde autazten den, behar alde demokratikotik e, ikusitan, ala, zinez e, nazioartetik ere, e, badira iduriz e, oakpen txagak e, egun e, uniboruz eta, ala, eldudira, eldudira oak horiek, e, diakindu ere, egisuma e, batutik, batutik ere parlamentuek, amak batek ere, be, isuna pausatuko zutela Espainaren kontra egin e, duenaren dako Txari sozialetan aipamen berezi bat ere eginendu du gondo tika ipatuko dugo aimar lu pasekin biiskata imaikusteko zer nola tratatua den Katalunia gaur egun Kristofaro tzaren azu aurkitzen zira Euskal Irratiantzat eta no, handik segitzen duzue gaurko eguna eta biharre kondakizun berezia izanendu kula suekor une honetan ikusten da jendea bozkatzen segitzen dola gaueko zortziak arte bozkatzeko aukera baitute katalandarrek bai hori eh, segitzen dute uh, jendek, bentsa zitaiken behar bada ikusiz zainiz, uh, behar bada egondia astapenian telebiztar iso ikusteko zegeztatuko zen, bazen txiu, ala ere, uh, girola saian zen, baina ea uh, jendia haiduru uh, edo nor ginen zen lehenik, haute esuntzia ginen zenez uh, boska bulegorat lideraziak entzin, edo polizia bez, uh, ala hara txalde ala ere jendeak uh, atxiki du, eta jonda da Eta hemen guk iraaztuko Josneruiza izbururrekin Katalunia plaza horretan, du den ekitaldi nagusia sarri Eta ari da betetzen, eh, jahenik betela, ez mukugu betea hori, no? gutxi trenxagutzia hori da be, plaza hori uh, erondan eh, eh, eh, da, borobila Ez izuli gutzian badira erabideak, jaszt, gaualdi unen es egitzeko, eta jendia ere hubiltzen uh, ari da Eskualdunak ere ukanen ditugu lehkukotasunetan biago izan, udalbiltzako kide zonbaitzu baitziren, Ala Filip Elaskaraiz, Sebastian Christi, EH Bilutik ere bagakiguan eta Lopepe ere hemen adibidez, eta hainbat eragile, eta horiek ibili direla girela Bozkabulego ezberdinetan ere behatzaile lan horieta. Baizkarteko zaitugu Kristofa Ratzarena, joan engira Jusoro Izaizbururen gabana ere beraan urbil baitugu. Zuri itza Jusoro Izaizpuru? Bai Zaldeon, horiana hemen e, Barcelona-Katalunya plazan gira. Plaza honetan bertan e, bi buruan e, kontaketa, kontaketa eginen da eta hemen edabide guztiak hemen bilduko gira. Eta hemen plaza honetan iruñatik talde bat, bi lau, zeiz, personago talde bat hemen atxemanen dugu. Iruñatik etorri dira eta josetxo dugu gurekin. atsalde Josecho? Zaldeon. E, bi boska gunetan izan zarete bat goizian da beste arratsaldean nur izan zarete eta nola pasatu da pixka zuen sentimendu nolako izan da gaurko urontan bizizan dagoarekin ba, Goizia, goi bueno, aritxigarenea ya, pues haiatu gabiatzen tokidean batean beste ikusteko seiroa ze, ze zegoen eta nola eh ziren e, bosketak eta bueno eh beldurrez e, enteratu garelako pues da tokietan saltu ziela poliziak eta guardia zibilak eta istiloak sortu dituzelerako eh baina mundu gondu garen tokietan ez da arazo rik. Sei tokitan eh dena ez eskeka ditzu ezakitu baina mundu bueno, kapuskaleko toki poskato Kravalek mm. Kravalauzoko Gendazko ikusten zen, bozkatzeko naia? Criston lehroak, hori, Estatuak sortutako arazoengatik. pues, eh norma ez sunes gauzatu irakauzatu bozketak eta orduan pues arazoa komenzatzen zauden e, oh, eta horregatik ez dute dire kristoni ilara baino ikusten zan jendea preze gola itzuiteko eta bere bozka eta bere eskubidea gauzatzeko bete du internet bidez jarraitu du izan diren istiluak eta hori ba bai kristo mugimendua eh, ondo dat a instantziaren berriak toki ezberdin jatik iruinitikan ere iritsi zaizkigu eh, meso batzuk eta hori ikusi dugu pues kuxit, bueno, konatu gara zer gaitatzen toki batzuetan. Guere, bueno, kapskaleko boska tokian egondu eh, izan dugu helikopteroa goian, pues, perro eta eus minuto edo pentsatzen genuen, toreko ziela lehenago beste toki batean zabohu, -h -h helikoptero bat zegoen tokian zortu ego aldo dira koiztioa, baina bueno, zorionez ez dira, dira gertu eta dena ozatu da ongi. Josecho, Gresa Oiana, entzun duzume zela? Memento enten bos gorraliotatik hemen eh, kataluña plazan pantalla erraldoi bat emandute, teue iru, kataluña otele Arrida entzuten hemen eta jendea bilze poliki-poliki hemen Kataluñako plaza famatu honetara, zari arte? Zari arte? Zari arte bai, Jose Ruiz Aizburut entzuten duzuen bezala ba, Kataluñako giro hazein denu honetan, e, jakin euskal irratetan hori hor biletik segitzen ari garela egun osoan zehar sare sozialetan ere bai eta sare sozialak aipatuko ditugu zurekin aimar. Ba, on... txalde... ia txaldean, oian, ia txaldean entzuleak. Beraz, sare sozialak, goiztean goizetik, euskal hortan gaude, eta zuk pixkat pundutxo bat egiteko goe ba, ze nola aipatzen da, Kataluniako, ba, referenduma ikusirik denak aipatu baitugu, eh? Ia, ja, ba, ze bortizkeria e, izan den bertan, eta pixkat konta ikuzu, azpimarratzekoak diren puntuak. Ba, hoi azken Finan erranduzun bezala goiz goizetik presentzia handia izan du Sare sozialetan Kataluniñaako erreferenddumaren gaiak Kataluniarrek beraiek astummartu gira e, sare sozia garrantzi handia izan dute erferenddumaren garapenean eta azken egunetan ikusi dugu espainiar gobernua ongio hartu dela horretaz, eta egina egin dituela internetez eta sare sozialen bidez erreferenddumaren makinaria eteten saiatzeko. Ala ere ez zu lortu eta katalunyarrek ba, gaur goiz goizetik e, Gaua bertan pasa dutenek gaua eskoletan edo bozkalekuetan pasaduten katalunyarrek Zare sozialen bidez eman dute haien ekitaldi jarduera eta irekialdiaren berri Eta e, eta hori pixka bat ez goiz goizetik, ere gu euskal irratien sozialetan saiatu gara euskarazko edukia bihurtzen katalunyarrez katalanez sartzen zuten eduki hori eta e, karga poliziala hasi denean Ramon Juli eskolan, Barcelonaan eta Santatsuria derramitzen, hizkuntza anitza bertsu dira bat batean Twitterren kasuan, nolabait e, bertan kazetari nazioarteko kazetari aunitzen presentzia egoteak eta be, irudi bortitz horrek azken finan jendea sumindu du eta orduan hizkuntza piloa da gertu dira batean Twitterren euskara ere presentzia hondia irabazi du horren bidez erran bezala gu euskaldirratien sare sozialetan ibili gara goizgoizetik hau ematen eta goizean zehar azimarratu dugun bezala euskarazko Twitterren ere traola nagusiak edo trendik topiko azken finean eh Kataluniaren erreferendumaren arira zetozen lehena eh traula Kataluniarekin batzen, zen butarem Katalunia gara baimenik ez demokrazia askoz gehiago ere lehen 10 aipatuenak eh Kataluniarekin lotura zeukaten beraz azken finean hori sare sozialetan ere e, karrikan eta komunikabidetan izan duen bezala garrantzi ikaragarria Kataluniako erreferendumak eta hori azpimarratzeko gure aldetik Azpimarratzena aldena da ere nazioarteko na adierazpenak izan direlan nazioartetik eh, etorri direlan, ba, ba Irlandatik elkarretaratzeak gaur egingo dituztela laxeak territan, frantzialdetik, eh, ba hau izan melanchon bate edo amo batek ere eh, erreakzionatu du, xare sozialen bidez, baita eskoziako beh, eskoziatik edo belgikako lehen ministroa ere adierazpenak egin dituzte sare sozialetan, Espanya tik gutxi nozki hori azpimarratzen alda. Yeah. Bai, Espainiatik e, Podemosek egin ditu bai sare sozialen bidez bai prentza urreko bat eskaini dute eta Espainiatik bestela bai gobernuaren aldetik erran bezala e, kontrako mezua eta bai erresumo batutik Jeremy Corbyn partidu laboristako buruak ere emandu babesa eta ikusti dugu duela minutu gutxi. Londreseko pikadili plazan edel karretaratze ofo jendetsua egin dela erreferendumaren alde eta sare sozialetan horri guztiaz, en fina sare soziali esker garatu da egin ondioatean hori guztia, beraz, baina zioartetik ere elkartasuna honit, sari sozialen bidez. Azpimarratzen aldugu ere, elkarrateratziak izan direla bai maulen, bai doni bane bai. garazin, bai bai eta bai ustaritzen, eta beste han bat elkarrateratze izan direla atxalde bukaera honetan, bai gazte zen, bilbon edo irunian bezala elkarrateratziak deituak bai ere. Haimar, zuk horiek urbiletik ikusten dituzunean, e, azpimarra daiteken bai, kam nuko zelaian ze gertatzen den, eta pixkat, oi hartzun gehiago izeiteko aukera izanen duenez, Katalunian gertatzen denarekin? Bai, e, azken finean, e, futbolak e, Katalunian e, badu ere garantzia handia eta kam non gaur gertatu dena, hau da, e, partidua ateak itxita, Barça eta Las Palmasen partidu hori, Iri-Utxeko emaitzarekin uste dut bukatu dela, e, ate itxiekin ospatu da, beraz, azken finean, e, horrek ere garrantzia hondia eta sare sozialetan ikaragarriko hoi hartzuna izan du horrek. Eldezkarretaratzeak erranduzen bezala ere aski gendetsuak izan dira, e, iparraldean egin egindiren lau elkarretaratze hoiek e, hola, Kataluniarekin ekin elkartasunez, irunen ere eginda, eta erranduzen bezala hori badira gaur ratxaldean beste batzuk deitua, bertzalde gaur gaueko amarretan ere aurreko egunetan katalunian den bezala, euskal herriko erriugaritan kazerola da deitu da, eta... Eta hori ere, sare sozialen bidez beti. Ba, edarki, Aimar, hori horietara ziko dugu entzula, ba, horiek denak urbiletik ikusina ibadituzte ere Facebookaren bidez a, aukera dutela, eta sunak emaiteko, zer dezakegu? Bai, Facebook eta Twitterren presente gaude, gaur goizetik, gaur anratxelarte eta biharta eziko egunetan, eta bo beti ere presente gaude. Bai, Facebook guait Twitterren abildua euskalierratiak modura, eta Hortse hortse saiatzen gara hemen aldugun informazio zehatzenak ematen. Ba eskermila zuri Aimar eta gukaintzina segitzen dugu Euskal Irratzi